Begien tenorea zurekin pantzurik garai eta aldaketan handien hementura nazioarteko pirotan. Eta hori Xavier Kazobo Nazioarteko Fdereraoneak hautatu preident berriaren nahi ez, munduko xapelketak egezuma oberen heriikitze bakarrik eta profesionalak ere onartzea. Bederatzigaren bide istripua aurten, Euskal Preso politikoak irritik eunka kilometroetarat zerratuak, e, oren luziak bidean familien zateen ikustera joiteko eta istripuak gertatzen, jone hartola daldiuntan larriki ikolpatu, etxera telkarteak gaitzetxe du egoera hau. Sartzea laborantza eskoletan banabeste ikasleen numriarokupurua txikitzen da, apaltzeetipi bat donibane garaziko frantzesen ean, xail profesionalalaren azkartzea frangoa ipatzen bada ere, ikasle edo ikasxail oroko retara bideratuak dira ikasle gehenak. Eta romanzikak zertan dugu, Espainiako bueltatik landa, txirindularia bere asparneko etxean aurkitu dugu, zertxedeetan den orai eganen dauk berak. Harua, Katalin. Eta mementoko hogei, gradoko temperatura jakin guzke ukanen dugu, regualdeko aizea ere bai, bainan lanoak ere bai, eta atxaldea estapenean eurik jortia batzu posible izanen direla, temperatura gorenak ala ere, horita amark jadoren inguruan. <laughs> . <laughs> Eta emaitza fresko, fresko bat lehenik, duela horren bat erdi bihoren, Mark Zaldube errek irabazkidu bere partida Espainiaren kondu ariden egoaldeko julen loite giren kontra, doiduietarik bimantxak intze baten abantailariken amost amalau, bialdietan eta finala erdia berriz ere egoaldeko baten kontra jokatu behar lukete, iparaldiuntako pilotariek eta sorpresari gabe Xavier Kazubon, bilakatu da, Arteko Federakuntzako presidente berria, berroita amairu bozalde, eta alere, oita behatzi abstentzione berriki e, Mexikar iritartasuna eskulatu duen mirakistarrenzat. Euskal pilotaren etorkizuna kudeatu beharkudu mundu zabalean, eta proiektu haundiak aplazaratu ditu holatziduate. Mugimendu frangoa estartegoizuntan Meksiko aldean FIPB-ren biltzak nagusiaren dako. Beti izaten da, erresuma guztietako agduradunak horbaitira, baina gehi zoa uhten presidente aldaketa ezbait hain usaiakoa. Gak jardunan Haukten goan, kazobonen inguruan bizkar zainak barne, Butinoren segidea hartzen du, eta azken unek dudak ekari ditu egitasmo berri arekiko. Dominik Butinu. Uh, zion poram, tre, tre, tre zambizioi, tre generoiz, si zion podir, bon, pre, la question de... Biziki gora heldu nahi den proiektoa da, de gol, de gero ikustikoa da aipatu helburuen atxikitzeko gaidenez, uste dut sume izan de behar dela ere de de noiztenka. De, de, de, de à faire tout ce qu'on dit qu'on va faire bon je crois qu'il faut des fois être, être un peu mondé c'est une affaire bon pourquoi pas il y a ce va nor gila antolaketa maneiraren kanbiatzeku c'est une formule de de de compétition bon moi baina pena eman aliesaida lau urtetarik antolatzen den hitzordu hori kenbaleri c'était quand même un magnifique rendez Eta preski Butinok ez duena nai edo ez et zuena nai aurkeztutu Zavi Kazobonek. Irautzatieki bat. Zavi Kazovo. E un nous a en faire une refonte ditugu, du coup, duko duko duko, duko, duko, duko, fronton duko, duko, bimilata ogoi uh, munduko chapelgoi dekiak munduko kopena desagerpena einzin eta ilkatze facieskoreskaturik. E les joueurs qui pourront jouer sur leur tenue nationale. Enfin, il y a toute une série d'éléments qui qui vont être pris en compte. Tout le monde sait Denek nek badela aspaldi Joko bat sustengatzen dutela, Latinoamerikar, Africar edo Asiako idi hondiak lagunduko dituela kirol horrek ustedut, Frontbola Salinas bistan da. Si le frontball bien évidemment. Frontbola beldas zeta obergitasun handia da. Euskal pilotako modalitate bat izanenda hemendigoiti, nazioartean hasteko, ikusi barko daundotik frantziako eta Espainiako federakuntzek hala hartzen duten, euskaleragian garatzeko eta beste aldaketa sakonetan profesionalek eragne baita. Zesta puntak eskuska eta palakari direnak nazioarteko itzorduetan parte hartzen alko dutela eta hori gaurdanik. Eta bestalde, Xavier Kazubo nek berekin lan eginen duen zerrenda ipatudu izen biziki ospetsuekin horietarik bat PSG presidente OIA, presgeko presidente OIA eta kasetaritza munduan biziki ezagun den Charles Villeneuve. Berri onta iruro goita behatzi botz, alde berri onta lau kontra eta berroita amairuak ez dute boskatu horietan goita ameka sozialistek diputatuen gehiengoak Manuel Baltzen gobernuari konfiantza egindako atzo erretretak palenak altxatzea 6 milion familiak zergak apaltzea horiek ditu Manuel Baltzen ministroak eta oita mosto lehen ekolan astea estu lallatuko ere bestalde jakin arrazidu ere departamentuko botzak, Tonalak, marcho, endirela, eta eskual dekoak gure kasuan akitaniakoak urte hondarian eskualeriko eta Colet Capdevielek bostatu diote konfientia valzeri. Eta eskual dekoak gure kasuan akitaniakoak urte hondarian eskualeriko deputatuek, Silvian Halo eta Colet Capdevielek bostatu diote konfientia valzeri, atik modemekosan la sal kontra joanda. Baionako la citadel eskolako sartzea okupatu dute berriz ere atzogoizian burrasuek. Horten larogoita amazazpik kasli izanik sartzean bostela kasletarik lauetarat murri studieta kopurua. Gainera dakinez eskola hori zep edo gune berezi batian, gune zail batian dela. Atzogoizian behaz eskola intzinean egon dira burrasuak eta egun berriz jitekoak dira poliziek egan diete aldiz, aldiuntan, goizuntan, ez zutela baimenik, kampuan biltzeko ere, bainan egan bezala, al ere giteko xeria dute lekuko autetxien sustengoarekin. Erfranz kompainiako egazkin gidarien egreba gogorzen alitaik hastezken untan, sindikatek diote, denak blokatzen aluzketela, irugarren greba egun untan Erfranz eko nagusiek beren aldetik itzemaiten dute, egaldien eguneko berroia bedaren txektatua, izanen dela, atzokoa erripikazia egun iriskatzen du dena den, miarritze eta parixaren artian, birien arteko egazkin geiengirenak, ez estatuak izaitea, beste kompainien egazkinak usahian bezala atik, ibiltzen ra Aurten bederatzi stripu sofritu dituzteia da Euskal preso Politikoen familieek se, zerek edo lagunek irraganaste buruuan izan da azkena eta presouna bat lagiki zauritua izan da itzzi berzapiraina. Basurtoko erietxean segitzen du jone hartolak, joan den igandean larrik izauriturik suertatu zen emazteak. Albokaser presondegian dagoen ugaitz perez presoa eta autoestripu larri bat jasan zuen bere senar eta semearen autoan zioala. Hogeita urte bete dira urten, Euskal Presoen aurkako sakabanak eta politika aplikatzen azizanetik. Hamasi zenide hil dira urte hauetan eta beste eundak azauritu. Aurten, bederatzi hilabete ditu jada, urteak, eta bederatzi istripu izan dira jada. Izaskuna baigar, etxerateko kidearekin mintzatu gara. Bona, bueno, guk beti arduraen politikoei eta eta instituzionalei eta jende guztiari eta baita gizartiari bat izaterea, Eh, ez ardura gabekeeriz jokatzea, baina erantzun kizuna, azkenean gure erabakia izan da e, bizitak egitea, gure eskubira dalako, eta gure zen ide presoen eskubira dalako, baina erantzun kizuna eta gurea, beraz, ardura deun politikoa kasu enten lenda kariari ba dugu, ba, kasu honetan jone hartu eta bere familia egoera, bera jabetzeko, gertutik ezagutzeko, eta bera, bueno, bera, ba, biskate, preocupazioa zaratago ere jokatzeko, ez? Beti ere, azkenean dispertsio politika eta aspertsio politika horoko benen, erabaki politiko badalako, elburu politiko bat bilatzen ditugena, beraz, beraz, berdiai arduras fokatzeko eskatzen diegu, arduras baita gurea, erabakia bai, bisitak editeko erabakia bai, ez ditugulako inoiz bakarrik utziko, eskubia dago gulako bisitak editeko, baina erantzukizuna beraiena da, beraz, aiei dijo bai galdera. Astebururor, milla euskal herritarren eskubideak urratzen direla, salatu du etzeratek beste behin ere, urkoilu lendakariari arduraz jokatzeko eskatu diote, baita gainontzeko ardura duen politikoei ere sakabanaketarekin amai desaten beingoz. Eta askeriz riportan kolpatu den jone hartu lak basurtuko eritetxian segitzen du horaino, ebakuntzak egin behar dizkiote, hastezken untan, eguerdiko, edo eguerditan, susen, elgeretelatziak deitu ditu, etxeratel karteak egoera horren salatzeko. <muchas> Donibane Garazin, Donapaleon edo berogaine laguntzen laborantxako ikastetxe eta neskolen txartzea baldintza oberenetan eginda ikasleko purua mantentzen bada horokorki. Donibane Garaziko francesenia napal zetipi bat ezagutu dute, Cecil Kruzpeik ikastetxortako zuzendariaren arabera, kolegiotik xail horokorrerat ikasle geienen bideratzeko tendentzia bada horaino. Lauren txitxegoen. Don Donapauleko erikartikastetxan, iru eunta irutan hogei ikasle agertu ziren jala amaregun egintzen sartzian, eta beru gaine euntzeko lizeoan, iru eunta oitama bost ziren. Donibare garaziko frantzesenia ikastetxan aldiz, eunta amasei ziren. Apaltze tipi bat izan da, azken ikastetxe hortan, eta Cecil Kruspeir zuzendariaren araberan, koliziotik sail horroko gara ikasle gehienen bideratzeko tendentziak irauten du horreino. Bo, bada tendentzia bat, pentsatzen dut, baina badira ere uh, gobernuak eta erektoriak uh, emaiten dituen manuak. Hor, elburutza taktu zuten duela zonbait urte, bela onalibatetako egunain dako ladagoiek basoa behar zuela, beraz jenden buruan izan da baso orokoja. Aldiz, badira, baso orukorra, baso profesionera, baso teknologikoa, baina dienden buruan sartu da basoa, dela baso orukorra, beraz, hor ikusten uh, ginoan, errektoriak igorri duen gutun batean joan uh, den uh, kainean, gaiten zuen, ikastetxetaz uh, kontentzela, uh, egunetai kirurgoita amak gutikora bera, bigarren orukorretata, igortzen zituzte lakotz kolegi Bon, dago bada maitza hona da, ez niz segur, gero lanbide baten atse denen bide oberena dela, denentzat bide oberena dela, shail horokor batetarik pachatza. Hori geroak egan du. Enpleguaren merkatia, neke bada ere, sail oietaik igaiten diren ikasle gehienentzat inserzioa insertioa agertzen da. Christophe Gage, berogaineko zuzendariak, baieztatu daukun bezala. Le marché de l'emploi est difficile, c'est souvent, effectivement, des, des, des individus, les individus les plus à l'aise, bon, bon, on trouve du travail plus facilement. Mais globalement, quand on reçoit des anciens 3 an après euh, euh, qui revient nous voir, etc on a vraiment de très très bon de d'insertion et on les transmet d'ailleurs avec tout justificatif au ministère de la culture et c'est globalement satisfaisant Cecil Kruzpeirek geitu daukun bezala gobernua eta ministeritza kontra esan batian aurkitzen da sai profesionalen balorrizatzia aipatzen da denetan bainan hitzetik obratzera bide egiteko badauraino eta mentalitateen aldatzia zaila gelitzen da Eta kilolak berisailunen bururatzeko, xarako bestetako lehiaketaren finala haratsaldi jokatuko da, seiak eterditan, Sebastián González eta Bilbao Laritxea eta Dukazuren kontra futbolian hastezken untan Ukraniako Shakhtar Donesk taldea errezibituko du Bilboko atletikek salmamesen txapeldunen ligako multsuetako lehen zoingeiagokan partida haratsontako behatzek laurden gutxitan talde azkarrauken endote parrien txuritago riek, sasoin untak ko partida guziak, irabaziek baititu orai arte, xaktar doniesk horrek. Eta Espainiako bueltan amairugarren bururatu ondoan bere sorterirat, azparnerat itzulia da, jomen zikar rogoita sei urteko txindularia. Amostiguneko pausa labur bat, uri astapenean bil asterketa baititu italian, horietan lombardiako itzuligo gura. Eta Espainiako bueltak ekaridion trempu honaz baliatu nahi du, sasoina egina ala azkar bururatzeko, prezeski bueltako amairugarren lehkoaz kontentzen ez galdatut dugu? Ui, ui, ansur, ale satisfezant. Euh, bon, baske, zewek, por maz proñera esperienz de, de... Bai, kontenna ez euh, emaitzaz, euh, nere lehen esperientzia zen bueltan euh, eta sailkapenean uh, uh, lehen amabostetan sartzea, uh, uh, garaipen pertsonal bat da donc, eta konfientzia uh, emaiten dit oh, segidaren zata. 15, bon xoz por donen unpo de konfianz por la suite. Oui bien sûr c'était une course, euh, de... zen, Gorako txigindularia korbait ziren kontador bezala. Zaila ere baldintza meteorologikoen aldetik biziki bero egin baitua xiratzik eta ibilbidea zen aldapa gutorekin. Adi egon bersen egunguziz eta borrokatzeko prest. Donc il fallait être attentif tous les jours et être, euh, Eta eludan irailaren ogoita zurzian Espainiako ponferra dan irageitekoa baita munduko xapelketa, ez da hortan partertzeko autratua izan gomen zikarra.